«Бути отаманом!» «Холодна нічка!» – прокричав шукач. «А я думав, зараз літо!» Усі троє підвели погляд. Найближче був старигань із сивим волоссям і обличчям, яке, видно, обвивало чимало вітрів. Просто за ним був молодший чоловік, який не мав лівої руки нижче ліктя. Третій, ще хлопчисько, стояв у кінці пристані і насуплено дивився на темне море. Шукач підійшов до нього, вдавши, що сильно шкотильгає. Потягнув одну ногу за собою і скривився так, ніби йому боляче. Причовгав під ліхтар, який звисав з високого стовпа і разом із сполоховим дзвоном, і простягнув глека так, щоб його було видно всім. Старий усміхнувся і притилув свого списа до стіни. «Край води завжди холодно». Він відійшов ближче, потираючи руки. «Добре, що хоч ти можеш нас зігріти, геш?» Ага, повезло зосім, як не крути. Шукач витягнув корок і облишив його, хай тіліпається. Підняв один із кухлів і налив трохи піла. Нема чого соромитися, геш, хлопче? Та, мабуть, ні. Шукач налив іще трохи. Однорукому, коли йому вручили кухоль, довелося покласти списа на землю. Хлопець одержав своє останє і насторожено поглянув на шукача. Старий штурхнув його ліктем. Хлопче, ти певен, що мамця не заборонила тобі пити?» «До да кого обходить, що вона сказала б?» – буркнув він, намагаючись надати своєму високому голосу хрипкості. Шукач передав йому кухоль. «Про мене той, хто доріс до списа, доріс і до кухля». «А я доріс!» – різко додав хлопчисько і вирвав посудину з шукачевої руки, але здригнувся, коли надпив з неї. Шукач згадав, яку уперше випив сам. Як паршиво йому тоді було, і як він замислився, чому довкола цього стільки галасу. І сміхнувся сам собі. Хлопчина найпевніше подумав, що це з нього сміються. «Та хто ти такий?» Старий несхвально цокнув язиком. «Не зважай на нього, він іще юний, от і думає, ніби за хамство поважають». «Та нічого», – відповів шукач, і налив собі кухоль, а тоді поставив глека на каміння. Добре подумав, що такого сказати, аби точно не схибити». «Мене кличуть Крегом!» – знав він колись одного Крега, той загинув у сутичці серед пагорбів. Шукач був не надто до нього прихильний і гадки не мав, чому йому спало, на думку, це ім'я, але тепер, як він гадав, могло підійти будь-яке. Він лясно себе постигнув. «Мене ж трикнули в ногу під Дунбриком, і вона не загоїлась, як треба. З переходами зав'язав. Строю мені, мабуть, вже не тримати, тож Атаман послав мене сюди глипати на воду разом із вами». Він поглянув на море, яке коливалося, і мерехтіло в місячному світлі, наче живе. «Та не можу сказати, що дуже шкодую. Якщо чесно, бо мені вже в печінках сидять». Принаймні, останнє брехнею не було. «Я тебе розумію», – сказав однорукий і помахав кускою, шукача перед носом. «Як там справи?» «Та не зле. Союзники досі сидять під власними стінами, роблять усе, щоб залізти всередину, а ми ж їх по той бік річки. І так уже не один тиждень». Я чув, що деякі наші перейшли на бік Союзу. Чув, що старий Тридуба був там і загинув у тому бою. Видатна була людина, роди Тридуба, озвався Старгань. Видатна. Так, кивнув Шукач, що правда, те правда. Однак я чув, що його місце посів Шукач, зауважив однорукий. Та невже? Я чув, що так. Він іще та зараза. Неабийки здоровань. Його ж звуть шукачем, наче пса, через те, що він відкусив соски якійсь бабі. Шукач кліпнув. Що справді? Я ніколи його не бачив. Я чув, там була кривава дев'ятка. Прошепотів хлопчисько з такими великими очима, ніби говорив про привида. Решта двоє пирхнули. Хлопче, кривава дев'ятка, мертвий, по заслузі йому, цьому лютому виблятку. Однорукий зригнувся. «Дурні в тебе думки, хай йому грець. «Та я просто кажу, що чув!» Старий швидко ковтнув іще напою і присмокнув губами. «Не так уже і важливо, де хто є. Союзники найпевніше знудяться, щойно повернуть фортецю собі. Знудяться і подадуться додому за море. І все знову стане як годиться. Принаймні сюди, до Уфрі, та ніхто з них не піде». «Саме так!» – радісно заявив однорукий. «Сюди вони напоткнуться!» «То чому ми їх тут виглядаємо?» – занив хлопчисько. Старий Гань закотив очі так, ніби чув вже десять разів, і завжди відповідав однаково. «Тому що нам так загадали, хлопче!» «А якщо тобі загадали щось зробити, це варто зробити правильно!» Шукач пригадав, як Логін казав йому те саме, та Тридуба теж. Їх обох уже не було на світі, обидва воз'єдналися з землею. Та це все одно лишалося правдою. «Навіть якщо справа нудна, небезпечна чи лиха, навіть якщо ти волів би цього не робити...» Трясся, йому треба постяти. Такі миті йому завжди хотілося постяти. «Що правда, те правда», – докинув старий, усміхаючись у кухоль. «Роботу треба виконувати». «Це так, от тільки шкода, баж начебто непогані хлопці». Тут шукач потягнувся за спину, небочихаючи дупу. «Шкода?» Явно спонтиличився хлопчиська. Що ти маєш на увагу? І тут у нього за спиною з'явився дов і розітнув йому шию. Майже тієї ж миті брудна рука мовчуна затисла рота однорукому, і із прогалини в його плащі визирнула закривала на вістря клинка. Шукач вискочив уперед і тричі хутко штрикнув старого вребра. Той захрипів і заточився, вирічивши очі. З його долоні досі звисав кухоль, а з розтуленого рота лилася хмільна слина. І тоді він упав. Хлопчина трохи відповз. Одну руку він притиснув до шиї, намагаючись зупинити кровотечу, а другою потягнувся до стовпа, на якому висів тривожний дзвін. Шукач подумав, що хлопець відважний, якщо він із розснутим горлом думає про дзвін. Однак той і кроки не подужав. Перш ніж дов, що сила наступив йому на карк і придушив його. Почувши, як затріщали кістки в шиї хлопчини, шукач скривився. Він, найпевніше, не заслужив на таку смерть. Але така вже ця штука – війна. На війні вбивають багатько людей, які на це не заслуговують. Цю роботу треба було виконати, і вони це зробили. І всі троє зосталися живі. Від такої справи навряд чи можна було очікувати більшого, та йому те все одно не подобалось. Шукачеві з цим завжди було непросто, але тепер, коли він був атаманом, стало як ніколи тяжко. Дивина, вбивати людей набагато легше, якщо хтось наказує тобі це робити. Важка це справа – вбивати. Важче, ніж можна подумати. Звісно, якщо тебе не звати Чорний Доу. Тому, падлюці, вбити людину так само легко, як помочитися. Тимто він і опанував цю справу так добре, хай йому грець. Шукач побачив, як Чорний Доу нагнувся, зняв плащ із обм'яклого тіла однорукого і накинув собі на плечі. А тоді викотив труп у море, недбало, наче сміття викинув. «У тебе ж дві руки!» – зауважив мовчун, який вже надягнув плащ старого. Доу поглянув на себе. «Ти про що? Не стану я собі руку, щоб краще замаскуватися придурку? Він хоче сказати, не показуй їй. Шукач побачив, як Доу витер один кухоль брудним пальцем, налив собі піло і вихилав його. «Як ти можеш пити в такий час?» – спитав, знімаючи кривавлений плащ із трупа хлопчиська. Доу знизав плечима, наливши собі ще. «Шкода, що добро пропадає. І ти ж сам казав, холодна нічка». Він страхітливо усміхнувся. «Трясся, твої матері, Жукачу, вмієш ти говорити? Мене кличуть Крегом!» Він ступив кілька кроків, кникульгуючи. «Мене штрихнули у сраку під Дунбреком!» «Звідки ти таке взяв?» Доу плеснув мовчана по плечу за тилям долоні. «Просто краса, бля, ж? Для цього є окреме слово, так? Як це там називається?» «Правдоподібно», – підказав мовчон. У Доу загорілись очі. «Правдоподібно, це якраз про тебе, Шукачо. Правдоподібно, ти зараза. Клянуся, ти міг би їм сказати, що ти самісінький Скарлінг Худлес. І тобі повірили б. Не знаю, як ти зберігаєш серйозну пику?» Шукачеві було якось не до сміху. Йому неприємно було дивитися на ті два трупи, що досі лежали на камінні. Він все ще побоювався, що хлопчина замерзне без плаща. «Дурна думка, хай ігрець. Хлопчина ж лежить у калюжі власної крові всього за крок від нього». «Той байдуже! – пробурчав шукач. – Викинь цих двох і йди до воріт. Не знаю, коли надійдуть інші». «А вже ж отамане, а вже ж, як скажеш?» Доу підняв обох і закинув у воду, а тоді відчепив від дзвони язичок і закинув у море ще й його. «Шкода! – промовив мовчон. – Чого mm -hmm. шкода? – Дзвін пропав на марне. – Доу кліпнув на нього. – О, такий! Дзвін пропав на марне! – ти раптом якось розговорився, і знаєш що? Здається, раніше ти мені більше подобався. Дзвін пропав намарне. Хлопче, ти що з глузду з'їхав? мовчан стинув плечима. Може, він знадобиться південцям, як вони сюди прийдуть? Тоді, блять, хай пірнають, що тут такого? Довго підхопив спис однорукого і пішов до відчинених воріт, запхавши одну руку підкрадений плащ і бурмочачи під носа. Дзвін пропав намарне, ради мертвих, блять. Шукач витягнувся, ставши на вшпиньки, і відчепив ліхтар, простягнув його, ставши обличчям до моря, а тоді підняв один бік плаща, щоб прикрити ліхтар, і опустив його знову. Підняв і опустив. Повторив це ще раз, а тоді почепив мерехтливий ліхтар назад на стовп. Йому здавалося, що тільки цей крихітний вогник і підігріває всі їхні надії. Цей крихітний вогник мають побачити десь далеко, на воді, та іншого в них немає. Він постійно чекав, коли вся ця справа зійде на пси, коли в містечку здійметься гамір, коли з відчинених воріт висипле 500 карлів і вб'є їхню трійцю так, як вони на це заслуговують. Від думки про це йому страшенно закрутило постяти, та вони не прийшли. Єдиними звуками були рипіння безязикового дзвона на жердині, плюскід холодних хвильок, камінь і дерево. Все вийшло саме так, як вони задумали. І з темряви виринув перший човен на носі якого всміхався Дрижак. У човен позаду нього втиснулося два десятки карлів. Вони, направду обережно орудували веслами, напруживши білі обличчя і сцепівши зуби. Так старалися не здіймати шуму. А втім, шукачеві діяло на нерви кожний клац чи стук дерева і металу. Дрижак і його хлопці, підвівши човен поближче, звісили з борту кілька лантухів із соломою, щоб дерево не шкрябало об каміння. Все це вони продумали тиждень тому. Вони повикидали канати, а шукачі і не їх упіймали. Підтягнули човна найближче і прив'язали його. Шукач поглянув на догову, який невимушено застиг попід стіною біля воріт, і той злегка мотнув головою, показуючи, що в місті ніхто не вирушиться. Тоді дрижак плавно і тихо піднявся сходами і сів навпочепки в темряві. «Гарна робота, отамане!» – шепнув він і всміхнувся на весь рот. «Гарна і чиста!» Ми ще встигнемо поплескати один одного по спині. Прив'яжіть решту човнів. А й справді. Тим часом надходили нові човни, нові карли, нові лантухи з соломою. Дрижакові хлопці підтягнули їх і почали витягати людей на пристань. Дуже різних людей, які надійшли за останні кілька тижнів. Тих, кому не подобалися нові порядки Бетода. Невдовзі край води зібрався чималий натовп. Шукачеві аж не вірилося, що їх не бачать. Так багато їх було. Вони зібралися купками, як і планували, кожна мала ватташка і своє завдання. Кілька хлопців знали Уфрід і накреслили на землі його план, як колись креслав Тридуба. Шукач змусив кожного вивчити цей план. Згадавши, як через те бурчав чорний доу, він усміхнувся. Зате тепер це виявилося доречним. Він сів навпочепки біля воріт, а вони пішли повз нього окремими групами, темними і мовчазними. Першим пішов Тул. За яким простував десяток Карлів. Гаразд, грозова хмару, озвався шукач. За тобою головні ворота. Так, так кивнув Тул. Це найважливіше завдання, тож постарайся зробити все тихо. Тихо, ясно. Тоді, удачі, Туле. Вона мені не знадобиться. І з цими словами велетень побіг на темні вулиці, ведучи за собою свою ватагу. Червона шапка. За тобою вежа біля колодязя і мури біля неї. Гаразд. «Дрижаку, ти з хлопцями стерегтимеш міський майдан?» «Стерегтиму, мов сова атомина!» І так далі. Вони йшли повз нього, входили у ворота, опинялися на темних вулицях, здіймаючи не більше шуму, ніж вітер із моря і хвилі на пристані. Тим часом, як шукач давав кожній ватазі якесь завдання і відправляв працювати. Останніми з'явилися чорний дов і суворі на вигляд бійці, якими він командував. «Дов, за тобою зала ватажка!» Занеси туди хмизу, як ми домовилися, та не підпалюй його, чуєш? Не вбивай нікого без потреби поки що. Поки що, а Іще ж. І ще довг, він повернувся назад. Не займай бабів. За кого ти мене маєш? Спитав той, зблиснувши зубами в темряві. За якусь тварину? І на цьому все. Залишилися тільки шукач і мовчун, та ще кілька інших, які стежили за водою. Угу, поволі кивнув мовчунно. За його мірками це була, направду, висока похвала. Шукач показав на жордину і промовив. «Не дістанеш нам отой дзвоник? Може, він все-таки на щось годиться?» Ради мертвих. Ожив він і бомкав. Шукач, коли бомкнув об обдзвін руків'ям ножа, аж очі замружив. І в нього задержала рука. Серед такої сили будівель він почувався не надто затишно. З усі біч віднілися стіни і паркани. Він за своє життя провів у містах небагато часу. Та й той час, який він там провів, був не дуже приємний. Він або палив щось і робив бешкети після облоги, чи валявся в бетодових тюрмах, чекаючи, коли його вб'ють. Він покліпав і глянув на купу шиферних дахів. Стіни зі старого сірого каменю, чорного дерева і брудно-сірої штукатурки. Усе це було масне через ріденький дощик. Дивно так жити, спати в коробці щодня прокидатися на тому самому місці. Шукача бентежила вже сама думка про це. Так, ніби той дзвін, ще не встиг достатньо його збісити. Він прокашлявся і опустив інструмент на бруківку порід із собою. Тоді застиг на місці, чекаючи та тримаючи одну руку на руків'ї меча в надії, що його поза показує в нього серйозні наміри. З однієї вулиці долинули різкі кроки, і на майдан вибігла маленька дівчинка. Вона побачила їх, десяток чоловіків бородатих і озброєних у товаристві тула -Дуру і в неї відвисла щелепа. Дівчинка, мабуть, не зустрічала досі чоловіка навіть удвічі дрібнішого за нього. Вона рвучко розвернулася, щоб побігти назад, і мало не перекинулася на слизькій бруківці. А тоді побачила, що на купі хмизу просто за нею сидить Доу, спокійно відкинувшись до стіни з оголеним мечем на колінах, і застигла, мов скам'яніла. Та нічого, мала!» – прогорчав Доу. «Можеш лежатися на місці!» Тепер надходили і інші. Бігли звідусіль на майдан, і в усіх варто їм було побачити, як стоять і чекають шукач та його хлопці, на обличчі з'являвся такий самий вражений вираз. То здебільшого були жінки і хлопчаки та ще кілька старих дідів, підняті з ліжок дзвоном і досі напівсонні, червоноокі, з розпухлими обличчями у сплутаному одязі, озброєні тим, що потрапило під руку. Хлопчина з різницьким сікачем, згорблений старигані з мечем, який здавався старшим навіть за нього самого. Попереду стояла дівчина з вилами і пишним, скуйовдженим темним волоссям, яка виразом обличчя нагадувала шукачеві шарі. Серйозна і задумлива, саме так вона дивилася на нього, перш ніж вони почали спати разом. Шукач насуплено опустив погляд на її брудні босі ноги, сподіваючись, що йому не доведеться її вбивати. Налякати їх до смерті буде найкращим способом хутко і легко з усім упоратися. Тож, шукач спробував заговорити, мов, людина, якої слід боятись, а не як людина, що обсирається зі страху. Так, як міг би заговорити Логін, хоч, може, це і було страшніше, ніж йому потрібно, тоді заговорить як Тридуба. Він був суворий, але справедливий, бажав усім якнайбільше добра. «Ватажок серед вас?» – прогорчав він. «Це я!» – прокриктав старий із мечем. Вбличчя в нього начисто обм'якло від потрясіння, коли він уздрів посередині майдану свого міста два десятка гарно озброєних чуженців. «Мене звати Латунь, а хто ви в біса такі?» Я шукач, а оце Хардінг мовчун, а здорувань це тол грозова хмара. Дехто вирічив очі, а дехто забормотів між собою. Очевидно, вони вже чули ці імена. У нас тут п'ятсот карлів, і цієї ночі ми забрали у вас місто. Тут кілька людей охнули і запищали. Карлів було радше двісті, та казати їм про це було безглузду. Може, їм спаде на думку, що битися – гарна ідея, але він не мав бажання рано чи пізно штрикнути жінку, чи наразитися на те, щоб жінка його штрикнула. «Нас набагато більше, куди не глянь, а ваші вартові всі як один зв'язані, ну ті, кого ми не мусили вбивати. Деякі з моїх хлопців, і ви маєте знати, що я маю на увазі чорного Доу? Це я!» Доу продемонстрував свій жаский усміх, і кілька людей із острахом відсунулося від нього так, ніби їм сказали, бо там сидить саме пекло. Ну, вони були за те, щоб одразу підпалити ваші будинки і трохи повбивати. Поводитися так, як поводилися під проводом кривавої дев'ятки. Розумієте, про що я? Якась дитина трохи заплакала, мокро, схліпаючи. Хлопчисько розвернувся довкола, сікач у його руці задріжав, а темноволоса дівчина кліпнула і міцніше взялася за свої вила. Суть вони вловили, це вже точно. Але я подумав, що дам вам пристойний шанс на те, щоб здатися. У місті ж повно бабів, дітей і такого іншого. Моя сварка з бетодом, а не з вами, люди. Союз хоче зробити з цього місця порт, привезти сюди людей, матеріали і що. Вони прибудуть сюди на своїх кораблях менш ніж за годину. Багацько людей. Це відбудеться незалежно від вашого дозволу. От я хочу сказати, ми можемо розібратися з усім криваво, якщо ви такого хочете. Мертві знають, що ми набили собі цьому руку. А ще ви можете відмовитися від зброї, якщо її маєте. «А ми всі можемо порозумітися гарненько, і... Як там це називається?» «Цивілізовано», – підказав мовчон. «Так, цивілізовано. Що скажеш?» Старий пальцем мацав свій мечі з таким виглядом, ніби йому більше хотілося спертися на свою зброю, а не помахати нею. І вдивився у стіни, з яких позирали вниз кілька карлів, і його плечі згорбилися. «Здається, ти заскочив нас, зненацька. Шукач, так? Я завжди чув, що ти розумний гад». «Та й все одно тут із вами майже ніхто не поборовся б, би тот при забрав кожного, хто міг тримати спис і щит!» Він оглянув жалюгідну юрбу позаду себе. «Жінок не займатимете? Не займатимемо!» «Тих, хто хоче, щоб їх не займали!» озвався Дуу, хитро поглядаючи на дівчину із вилами. «Не займатимемо!» – прогорчав шукач, строго зиркнувши на нього. «Я про це подбаю!» «Ну то добре!» Прохрипів старий, при чого до шукача і скривився, ставши на коліна і зронивши свій іржавий клинок біля його ніг. «Як на мене ти кращий, Забетода! Гадаю, мені ще доведеться дякувати тобі за милосердя, якщо ти дотримаєш слово!» «Хм...» – шукач почувався не надто милосердним. Він сумнівався, що йому подякував би старий гань, якого він убив на пристані, чи однорукий чоловік проштрикнутий ззаду або ж хлопчина із розтятим горлом, у якого вкрали ціле життя. Поступово вийшла вперед решта юрби і поскидала на купу свою зброю, якщо це можна було так назвати. Гора старих і ржавих інструментів і непотребу. Хлопець підійшов останнім і з дзенькотом закинув свій сікач до всього іншого, налякано зиркнув на чорного дов, а тоді побіг назад до інших і схопився за руку темловолосої дівчини. Вони стояли там із круглими очима, зібравшись на купу, і Шукач мало не занюхав їхній страх. Вони чекали, коли Доу та його Карли заходяться рубати їх на місці. Чекали, коли їх заведуть до будинку, замкнуть, а сам будинок підпалять. Шукач уже бачив усе це, тож він ані трохи на них не образився, коли всі вони збилися докупи, наче вівці, що стиснулися на полі взимку. Він учинив би так само. «Гаразд!» – різко промовив він. «Годі, розходьтеся по хатах або що! Союзники будуть тут іще до опівдня!» І було б краще, якби вулиці були безлюдні. Вони покліпали не шукача, на тула, не чорного доу і одне на одного. Вони сковтували і тремтіли, а ще бурмотіли подяки мертвим. Поволі розійшлися і розпорошилися, а тоді пішли кожна своїм шляхом. Неприбелику радість для всіх пішли живими. «Гарна робота, отамене!» – шепнув шукачеві на вухату. «Тут би і сам дуби краще впорався. І з другого боку підкрався доу. «А стосовно жінок, якщо тебе цікавить моя думка, не цікавить», – відказав шукач. «Ви не бачили мого сина?» Одна жінка додому не збиралася. Вона підходила то до одного, то до іншого чоловіка, мало не плачучи, з від тривоги лицем. Шукач опустив голову і відвіг погляд. «Мій син, він був на варті, біля води. Не бачили його?» Жінка смикнула шукача за плащ і заговорила з дрожами сльозами в голосі. «Прошу, скажіть, де мій син?» «Думаєш, я знаю, хто де є?» – грикнув він їй у заплакане обличчя. Відійшов геть так, ніби мав купу важливих справ, хоча тим часом думав – боягусти, шукачок, клятий паршивий боягус. Оце так герой вправно обвів круг пальця купу жінок, дітей і старих дідів. Нелегке це діло – бути отаманом.